Зараз панчак був з автоматом. Біля пояса висіло кілька гранат. До зубів озброєний, усміхнувся подумка Андрії. Та ще й при кулеметі Чекали довго. Перейшло за північ, хотілося спати. Давав себе в знаки голод, бракувало води. Але терпіли. Це ще що? Ніби відповідав Андрій своєму голодному шлункові. І ось коли... Три дні не їли, оточені у розлогих виноградних садах під Крамоном, ото було важко. Три дні повзаків, навкарачки і на їжу тільки виноград німці не витримали. За три дні зняли облогу, партизани нічим себе не виказали і врятувалися. Рожевий і звинкуватий соковитий пахучий виноград отбірних французьких сортів. Жорстка зелень виноградників і спека. Відтоді сама згадка про виноград викликала неприємні позови у шлунку. Здається, ніхто з виноградарів більше не торкнувся грона. Навіть тепер спогад про ті виноградні дні викликав у Андрія Оскому. Зараз дурниці. Перечекаємо. Андрій лежав на круто схилі, вдивляючись у темряву. Нічого не бачив, крім кулеметів і отих кількох силуетів придрожних будиночків у далині, шибки яких освітлювалися тьмяним світлом, газових ламп. Запах сухої літньої землі будив невразні спогади. Прохолола за ніч трава, ласкотало йому обличчя, але він вдихав пахочі лісу і думав про... Барвність цих пахощів, провалатинську палітру кольорів і запахів, які народжує земля, основа всього сущого, земля, яка нас годує і яка приймає назад. Пако задрімав, похиливши голову йому на плече, не випускаючи з рук каламет. Збишек тихенько перемовлявся з Антуаном, а строгав в сато, грали в доміно. — Як вони там ще щось бачать? — думав Андрій. Росіянин дбайливо вирізав Плиточки із дерева у вільний час. Сімон лежав горілиць, попахкуючи чи люлькою. Люди в тих хатинках можуть постраждати, чи не ліпше їх провести з домівок. Хоча з іншого боку, невідомо, де безпечніше. Бій може розвернутися в будь-якому напрямку. Думай, Масад це обмислив. Він ніколи не забуває про людей. Люди. Народ. Зараз увесь народ за нами, страйки, саботаж, диверсії, кожен француз покликаний вступити в боротьбу, гасло комуністичної партії Франції. Народ з нами, народ проти фашизму, у будь-якій його личині, іноземній чи своїй. Згадався той день у Сенет Єні, коли Андрій зрозумів, що ніхто не байдужий до усього, що відбувається довкруж що Підпілля живе не саме по собі, а завдяки народові, як ідеї, як основі його буття. 10 серпня 1943 року Підпілля запланувало провести в місті велику маніфестацію, відверто звернутися до людей із антифашистськими промовами і закликом до опору. Був наказ на 16 годину усім вийти на площу. Про всяк випадок мати з собою зброю, зрозуміло, револьвером. Андрій Спакої Антуану вийшли на центральну міську площу за 15 до 4-ї, і перші кілька хвилин розгублено озирались. Гостро шпила ратуша з рудим черпичним дашком, дрібненька сіра бруківка площі навколо крамнички, кафе і дальні. Як завжди, сидить якийсь жебрак музика під кафе Леруа і продає свої пісні. Цей щораз грає на акордеоні. Дзвонять вальси і танго, музика та й вірші власні у музики, написані на папірцях. Ось купіть за франк, якщо сподобалось. Музика ще не старий, тільки важко кульгає на правоногу, наголений, досить добре, у береті, насунутому на самий лоб. І він закочує очі, коли Андрій з хлопцями проходить до нього, і починає цукерково-веселу пісеньку про кохання. по знизу плечима, і вони йдуть геть від музики. «Може, якась помилка?» Антуан дивиться на годинник і каже, «За хвилину четверта. Мабуть, ми щось переплутали. Переходжі, як звичайно, кожен у своїх справах. Може, зайдемо до кафе?» – каже Антон, «Вип'ємо по чашиці кави, а тоді побачимо?» «Ні, стоїмо, Андрій. Хоч ніби сам розуміє, що треба піти на каву». Бо щось тут не так. Зачекаємо ще кілька хвилин, а тоді, за їхньою спиною, раптом різко уривається весела мелодія і ще за мить на повну силу лунає стож акордона на цілу площу Марсельєза. Оце так, так, хлопці, не встигають утямитися, як площа переповнюється людьми, стають щільними рядами навколо музики, і далі, і далі вся площа заповнена ущерть і лунає голос оратора. Товариші, французи, до вас вертається керівництво французького руху оперу. Наша країна страждає під тяжким ярмом. Але Франція не здасться ворогові. Ніколи. Потім натоп розійшовся так же швидко. Як і зібрався. Подались геть і Андрій з хлопцями. Музика теж непомітно зникла, ніби нічого не було. Жоден шпик тоді не осмілився виявити себе найменшим жестом. Жоден петенівець не зарепетував. «Хапайте комуністів!» Вони бачули за підпіллям, за комуністами. Весь народ Франції. Все починається з простої людини, з робітника, селянина. Вони розуміють вищу істину життя, бо вони його основа. Не випадково саме із цього і починався Радянський Союз. З людини знизу. І ми так успішно боремось із фашистами, Бо з нами прості люди Франції, у ті, хто сидячи зараз у кількох магазинках внизу, ризикують через це життям, але не підуть попереджати фашистів. Вони з нами, і ми переможемо. Вже перемагаємо. Колона з'явилась десь після другої ночі. Головна машина освітлювала шлях попереду. За нею тягнувся довгий світловий шлейф. Машин було багато. Андрій помітив на головній машині білий прапорець і здивувався. «Вони що, вирішили у полон здатися? Без бою? Може вони знають, що ми їх чекаємо? «Хлопці готові починати». Колона рухалася повільно, і Андрій чекав ось-ось плахне ракета-масата і завариться. Прикипіли до кулеметів. Тиша.